eta azkeneik futbolaz arituko gara eta hemen beti bezala ba protagonistaekin balorazioak eginen ditugu emaitzak ere atso aipatu genituen ba, labur labur baina orain erran bezala ba protagonista kontatuko ditute ba nola Joan ziren euren jardunaldea Kasteko beti gazteko orezko regional mailako emakumeek utxe bat galdu zuten igandearratsalean etxean mastegin azpeitiko lagunonak taldearen kontraintentsitateta eta erritmo handiko partidua planteatu zuten aurkariek baina txekoek ere lehiakortasuna erakutsi zuten eta alde horretatik bapozik elitu ziren egindako lanarekin. Ainara otseteko bigarren entrenatzaileak egin du neureketaren valorazioa. Astebukeran honetan jokatu dugu Lagun onakeen kontra Itxin eta hasieratik izan da nahiko partide intensua eh, partido fisikoa eta beraien jarri zuten intentsitatea maila aitza hondilla Asleratikan. Orduan guk berdindu bar izan hori ze bertzela pasatu hartze guten gainetik, eta da egia gure ekipuk eh, asiratik izan zula jarrera itzona, eh, konpetitibidadea ondia, eta eta lehenengo dozatia joan txen joko aldeetik anaitzongi, egia da beraimu hitzintzute lerdin balona unitz eta saiatzen ziren erditikan jokatzen Mino oain arte entrenatu dugun bezala, pos, lortu dugu hori ongi tapatzia, guk ere barrenetik defendituz, eta barren, barreneko bideo hori tapatuz, eta ola aukera garbirik etzigutenen, eta gukero berdin, oza, ez genun ahietzen ginen, ez genun aukera aukera garbirikiten. Bigarren partin, ja, posori, intensidade horre segituzun, eta guk egia da lortu genuen leite aukera garri bat, izantzula leirariztegik hanetxe garaen zentre batekin, Mino ez genuen lortu, lortu sartzia, eta bueno, azkenen partiak segituzun, modigualdin, partidaitz fizikoa, sarrera unitz, falta unitz, eta bi aldeetara izan duzen. Eta orduan, pues bueno, partida dagilea joan zela berotzen poieki-poieki, eta jaietu ginen deskuentora, eta, eta bueno, e, sartu ziguten gola, laro gaita mabian, eta kanpotik ikusita e, erraren genuk izan zela fuera joago, e, gainera nahiko garbia, minagoa, bueno, e, pues le yamatu horrekin zigun mina izantzelako azken minutuen te ikusi genulako garbi goletzela izamarko legala. Mina bueno, eh pues ez da kit e, bezala dire maia hitzon ematen jokalarik eta idireko katzen partio zaiak eta idire enfrentatzen ekipo ono geter hordun pues bueno, urrano beti ematen indarra eta ta pos temporada zukun bat itenaigarela erran Ta nikuste mendikantzinera ere pues demostratuko dela go dela maihatzon batin. Beti gazteko Orezko regional maiako gizoneskoak ere porro taiazo zuteen Zubietan Tolosaren kontra bieta bateko markagailoarekin ezin izan zituzten puntuak batu eta horrelaxe xe kontatu dugu Javier Eskawez entrenatzaileak ere. Tolosan kontra baden un partidua bagenekin eh bueno Tolosa historiko maiako kluba da E, eta talde horretar entzela, klasifikazio gutxi begirai idire eta eta ba genekin parte sai izan martzela, eh ezin dugu alineazio bat errepikatu, eh lesio eta cetera badire beti eta eta pena bada. Ni e, bueno, eh gu, ingenun hasieratik E, beraiek baloia saiatzen ziren ukitzen bueno, zuten haun nitzikan egin. Bai, lehenbizko kasiuk igual beraiek anakizan zirela. Eta lehenbizko gola pues, kriston bola sartu zikuten. E, Areak hanpoti kriston txutia. Eta HD aldina e, bat eta hutxekin joan ginen. Bukez ez haun nitzika ganean egin. Eta bueno, hor ginen partidun menpin. Eta bigarren zatian, asieran, zabalak aukera bat izantzun. Eta korner batin bi eta gutxeko ziguten. nahiko golpe gogorregi Eta gainere ikusita hortik amar minutora jokalari bat guztiokin gelditzen ginela. E, altunari txartel gorri jate zioten. Eta, eta kasuali da edo, minu minutoa buek... Igual partidoko benak izan ziren, gura aldetekan e, Bat gotxi gokin, baloiari sentidoa magatzen mugitzen aldatetik bertzera ongi ongi definitzen eta kasiuk, okasiuk, gurik ikizan ziren Bueno, erai kontra, kontratara bai mineiten zigutela mi, bueno, normalazen bezala gu gotxi marra gainen eta gainero bat gotxi gokin ginean eta horrelatorri zen bietata, bieta bateko etxekak sartuzula korrelar batean bidez eta, bueno, sensazio hona hoiekin segitzen genuen, e, beraie, jaz, beraien zelaien defenditzen, herriok eta bar, eta kaguera, bueno, pues, ez genuen enpatatzea lortu, sensazio honak ingel ditzen ala gara, ikusita azkenko minutoiek, ni, e, bueno, pena bat, alduta e regional mailan gure txokoa kutsera berdin duzuen Dunboa eguzki taldearen kontra lehenさてari bukaera emateko lau jardunaldi gelditze zaizkie beratarrei eta igoera fasean egonai badute ba horietatik hiru gutienez irabazi beharko dituztela adierazi dugu Ganish zubieta entrenatzaileak. E larunbatean e, San Joseberon irunen jokatu benon Dunboan kontra ta azkenian e, ba Asierako markagailoatzek mugitu ez utzeta gutz jokatu benon eta ba Bira kurketa ezberdin ez, lehenengo zatian guna guztitu binen baloiakin, aukera guk izan genituen, beraiek defentsan lana sojik emantendu e, ziren, eta bigarre zatia alderantziz ez? beraiek gehiago baloiakin, gure, guri gure zelaian sartu araziz, eta ba kontrarasobetan e, ateratzeko ba, aukera gertzitzitzeko makarrik ez. Eta azkenean ba hori, e, utx eta utx, e, lehenengo zatean, e, deskantzola joan minio lehen, mi minutu lehenago berro eta irugarren minutuan e, ari zuzenki. E, Bogdanek izan zuen aurkera garbi-garbi bat, baina e, atezainak e, gelditu eta langan jo ondoren ba, kanpora joan zen ez. Eta zenbarka joan mugitu, deskantzola arte ezta. Eta gero bigarren zatiaan bai e, jokaldi batean itsan genula penalti garbio bat buralde, baina bueno, arbitroak ezzun ikusi ez batzun ikusi, ba ezten penalti izan ta listo. Eta hola, marka biotzen multu, utzeta utz, bertze puntu bat eta lau jardunaldi galitzen dire, ez? Non eh hiru partido irabazi beharko ditugu bai do bai, nahi badin badugu bai goera fasean sartu, ez? Ais berdin dago dena. Eta horrela, seitu beharko dugu baiari garela lesioak nabaitzen bastante. Orain ja batugu 7desenatu eta horiren nabaitzen nahi dugu unit. Baina bueno, seitu behardugu, ordugu elburu bat eh lortzeko ba puntuan ta seitu behardugu lanean. Eta Nafarroko ligan, beraz, lehen lehia autonomikoan baztanek bat eta utz galdu zuen e, asteburuan Artajonestaldeara in kontra baita ere. E, beti aipatzen dugun moduan, ba, liga zaila da, luzea, eta bueno, ba, beti ezin ez da irabazi, eta horrein bueno, gonetan hala ba, izan da bat, eta utxik zuen bastanek, errandogun bezala, eta jonez taldearen kontra. Eta telefonaren bertzealdean, ba, esteartero bezala, Iban Romo dugu. Kaixo, Iban, zer moduz? Eh, kaixo, bueno, eh, azte lena ja, ja pentsatzen urrengo partiduan, eta, bueno... Eh, ikusten zer akat egin genituen azteburuan eta bueno, kanpo ez berdinia zen, e, belarreskoa, ez e, irregularra eta bueno, estatu sitzaigun eta azkenean pues bueno, e, ez, ez honen lortu, ezaronen punturgilortu tarain eta eginbargada indartzu. Mhm. Ordea. Aipatdu dugu bat eta utxe galdu zen utela hartajonestaldearen kontra, azkenean detalle txiki batek e, erabaki zuelan partidoa beraien alde, e, egotea bait partider berdintzak izaten ledienean, ba alkatea egiten baditu su bi areatan, ba ez baduzuko eta gero sartzen bai zute, galdo da normala. Eta bueno, eh Leningo satia egon ginen, izan genduen gure oportunidada, tardelo, bueno, ez bigarren satian beraieke aprotxatu zuten gure guri e, akatzat bueno, eta du ginen modu batera eta bestera baina, bueno, e, kanpo zaila eta azkenean e, berain izan zen hilupuntuak. E, Ala ere, e, bueno, badut sensazioa horrela, etzinetela hain burumakur bueltatu ez? E, azkenean, ba, hor saiatu zinetela eta aldi berean itxura hona eman zutela utela, eta horrekin ere agian konten edo bueno, zes sensazioa izan zenuten bukaeran. Bueno, azkenian partiu guztiak oso kompetitzen erigara, e, dena baldu ditugun guztiak emanduguak perria, izan dugu guri oportuniadeak, eta, bueno, e, ekipo gaztea eta hori, ba, zutan, ba, txikiak, ba, kategoria guztietan, ba, mine egiten dute, eta gero eta mm. kategoria ondiago, akatza, ba, gehiago nabiritzen dute, mm. e, apropitzatzen dute dute bestiak eta bueno hori e, ari ginen suzentzen eta jarritzar dugu suzentzen azkenean eh baitu zerak egiten ditugun ta, eta, bueno hori da ona azpiegola eta zuzendugar ditugu leinbaiten eh horrela puntu goi dago aterako dugu ta begongo gara Hori da, bai, aipatu dugu ere, bueno, ba, kanpoan maila honetan zaila dela ez, e, puntuak ateratzea, eta hori nola baita e, ba, etxean konpondu behar dela, edo kompensatu behar dela, horekatu behar dela, eta hortarako bueno, ba, aukera ere izanen duzu, helduen asteburuan ez? Bai, e, gu badakigu etxean ongerirra dela, eta bueno, kostatzen zaigula pizka bat, baina bueno, zailatu bardugu ergeru eta indartuago egon etxean, eta arrela, Ez bat duzu punturik atzera atzera zenkampuan, bat zian gogor, oso gogor, egonbatzara atzera txeko guztia. Mm -hmm, Hori da. Elduden larumatean orduan, ba giltza hor dinegonen zarete, herri berri taldearen kontra uste dutez? Bai, bai, herri berri baitare ekipo eh, eh, gogorra, ekipo dituela jokalari veteranoak, eta ba giltza eh, hor dira giltza dira, Atxean onge egoten eta ja arrapatzen diuten ajaxatzen bat eta bueno eh guzu saiotardo gara gure futbolaren azkarra eh eh bilatu jolastea ritmokin eta osea ditu hiru puntuak ateratzen. Mhm, mm hori da. Eh zer da partida? Seietan. Seietan. Ados, ba, hori da, horra puntatuko dugu, eldu den larun batean, ba, hor etxean zarete, zuen zalen aintzina eta hori beti aipatzen dugu moduan, ba, bueno, horrek bertzein darra ematen dio taldeari ere, eta, bueno, basteguzia ba, duzu hortan e, tan pensatzeko, eta pensatzen dut, bueno, ba, hor buru belarrilanean segituko duzuela. Bai, hori ziuz da, lan egiten dugu basteguzkiak, ekipo, jokalariak, tarenak, eta hori, nabaritzen da, gero, bastegu Mhm. Hori da, ba, Miliesker berriz ere Iban, e, sorte hon, ba, eldu den Aste Bururako, eta bueno, ba, izanengara berriz ere, eldu den Aste Lenean, ba, maitza eta partidua baloratzeko beti bezala. Miliesker! Bale, Miliesker zuen. Azkenik, Nazarroko Ligako preferente maillako doneztebekire, baina berdin duzuen ilunberriren kontra igandean puntuak banatu zituzten, Partidu korapilatxu batean, batez ere azken momentuan izan zen korapilatxua, e, Joel Gilbigarren entrenatzaia kontatu digun moduan, irabazten ari zendonez tebe, utxe eta batekoa ezarri zuen Aimar Jabalerak marka aluan, baina azken minutuetan. Aurkariak partidua berdindu zuen eta horrela ba, erran bezala, puntuak banatu zituzten. hala ere, entrenatzaileak Joel Gilek errandigun bezala, datorren igandean etxean aritzeko indartxu daude, eta bertan garaipen askuratzeko eta hiru puntuak batzeko. Eta horrelaxe, adierazidugu, berak eren bere valorazioan. Astea horretako sentzazuk gazi gozuki izan diren, ezan honak bat eta bat berrein joan genuen Junberrin. Geio merezik genula uste genuen, binen azkenko maitza hola delikiu zen. Partio horre izan entzela bailean ekin, Junberri e, horien zelaian taleko horre izaten da. belar naturaleko fut zelaia dute eta kondizio txarretan zegon. Zelaiako hainbat lekutan, Ez egon belarrik eta gaizki egon jokatzeko, gure jokua irausteko bueno, zelaiaak ez zigun aukerarik ematen Eta partidoguzia balonazoka bilko zirela bagenekin, hori izan zen partidua eta xeratik Iunberri aiz gogoz hartu zen zelaian, gauza garrikin, etzun teus jarriaskatu nahi, etzun deus jokatu nahi Altzen gukina nahi zuten balona behititik joat dia, eta, bueno Horrein kontra jokatu barra zen Eta lehengo zatin, ez ziren gauza unitzi pasa Talde bakoitzak aukera pare bat izan genitjun Ez da bat ezen izan garbia Eta atxeren aldira, atxeren aldira utxeta utxuan gineen Piskot atxeren aldin egen ura zen Ehal balima zen bueno, gauza horiek aldatu Piskot, bueno, balona piskot behititioatia naizta ezin zen Eta naizta zelaian kondizu txarra gaziren bueno, Pizkot horien kontrakoa hinei Ta, bueno, bigarren zati negia errantan nahiko ongi sartu zen taldia, nahiko ongi sartu zen, segidan izan genitjun hainbat aukera, bueno, probatu genun portura probatu genun, eta laketa kiten hasi genelik egia errantan taldia, bueno, taldia hau zen, taldia ongi egon zelaian, eta bueno, gure momentu beningin genelik, jabak utxe eta batekoa jarrizun, partioa zegoen egen unlekun, Sergio kere gildik eta derbat hoien tiro bateri, eta, bueno, dena matentzun gure alde zegoela, dena matentzun partidua uretatetan entzela, baina, bueno, e, partidoko azkei minutotan, e, oiek, Junberri, gokitorri zen, balonak areara sartzen hasi ziren, gradare estutzen hasi zen, eta, bueno, pizko tarriturin igual partidua joan zizten jone eskutik, ez dakit, nerbi, oiek, bazen giro horrengatik, iun berriko jokalek ere bai, uf, beti arritur gainen zeuden. Ta bueno, hainbat desizio gon ziren igual Uri Piskoa egin zigutela ta naiz eta naiz eta ongide fintsa nei ginen, eh bueno, ja 90o, minutun baloi bat botatzen arara eta ez dakiz ber rebote egon eta gero partida psikot suerte psikoteekin partida berdin du zigutan. Ta partida hortxe zen bat eta batekin eta herren bezala pues ez gine sensazionekin joan. Sensazio gazigozoa, ta bueno, azkenin atetzenzu puntoa zalai gor batin binon bain ikusten zula partida gola, 3 puntuk erautetu zula itxera, azkenin pues, ez ezgen ba, ez un negen una lortu Eta bat eta bat bukatu zen partidua. Egilare bai, bueno, partidua... E, igual... Obe irakurtzen alatzela uste genuen, e, azkenin partidua nahi genuen lekuntzegon, eta auk, bi aukera akizgarbik ere izan genitxun, bigarna hirugarna irugarna sartzeko, e, ez genuen lortu, bineon, bai, egual azken minutuk... E, obe irakurtzen alatzela genuen partidua, gure... gure lekur eramin, bineon, bueno... Erran bezala partio bukeran pizkot berotu zen, erotu zen, eta ezin izan genuen emaitza mantendu. Aste gure honetan aukera erradugu irupuntuk lortu izateko igandin bostan, Unibertsia de Navarraren kontra jokatuko dugu, eta bueno, e, seguru gaude itxin gure niendinan zin, partio ona niendugula eta irauztera joan engara.